Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succé på den fyrkantiga öga. Yes, ännu en vecka har gått och du har varit ledig i jäkel. Mm. Ja, sportlov. Yep. Jag har också varit lite ledig. Men jag har inte sportat eh, så mycket. Jag har tagit mm. promenader, men att sporta det har skett. Inte, inte ens på tv-spel har jag sportat. Nej, okej. Okay. Men det skiter jag i. Det gör du det helt rätt att skita i, tycker jag. Jag tänker ofta på det gamla punkbandet Räserbajs med deras låt Spriten räddade mig från sporten. <laughs> ja. Bra låt. Ja. Är det Räserbajs som har gjort den? Fan, blev jag osäkra. Är det Radioaktiva räkare som har gjort den? Nej, jag trodde till och med att det var... De lyckliga kompisarna. Nej, nej, nej, nej räsebajs är det. Ja. Mm. Dricka sprit. <laughs> yes. Ja, ja, när man är hög så är det så här härligt lovsåsig. Och det planerar jag att vara i några dagar till i alla fall. Mm, det är gött det. Uh, ska vi kasta oss in i lite poddsnack? Mm. Ja. Yep. Uh, ja, nu har jag ungefär strax över 15 timmar allowed istället för fyra mm. Som det var förra veckan. Uh, jag har fått en bättre bild av det nu, tycker jag. <hör> och vi nämnde ju alla de här <hör> uh, allowed compared to Skyrim, Oblivion, eller det spelet, eller det spelet som mm. ska gå ut uh, på att visa hur, hur mycket sämre det är. Och det är, nog, det är nog ett sämre spel än både Oblivion och Skyrim. Men eh, jag har kul med det ändå. Så. Ja, men det är väl en sån lite konstig mentalitet. Man kan se oss vissa ibland att så fort någonting är sämre än någonting annat så är det per automatik dåligt. Mm. Absolut. Åh eh, oh, nej, nej, det här var bara en åtta av tio. Nej, det är dåligt. Mm. Det blir ofta så. Eh, sen kan jag väl uppleva att eh, det känns, det är, ja, det är ju ett väldigt, väldigt snyggt spel, men det känns så jävla lite pastellaktigt med sina färger mm. att till och med när det ska vara mörkt och dystert så blir det väldigt mycket färg konstigt, det, alltså, det går ju inte ihop att säga så men liksom en mörk grotta känns väldigt målad på något sätt det är svårt att förklara, men, men jag tror jag vet äh, vad du menar, jag kollade på lite gameplay-klipp på det här för ett tag sedan. Och det, ja. Jag håller nog med i det. Det är väldigt starka färger. Ja. det är så när man hade tjock tv och så fanns det ju en knapp för att öka färgen. <laughs> ja. Så att den blev starkare. Exakt. Och så maxar man den så att alla färgerna bara blöder in i varann. Ja, som jag gjorde på 1964. Ja men det gjorde jag alltid. Jag gör det fortfarande om jag ska spela 8 -bit spel och sånt där. Mm. Maxar färgen jag kanske inte riktigt maxar, men jag har tillräckligt så färgerna börjar blöda lite grann. Ja. Jo, men i alla fall, det som jag ändå vill lyfta fram nu när jag har fått lite fler förmågor och lite starkare attacker och så vidare. Jag tycker att striderna är jätteroliga. De är väl liksom top-notch. faktiskt. Det är mm. det som är absolut bäst med spelet. Särskilt då när man har lite companions med lite coola attacker nu så kan man liksom. Uh, var lite taktisk så liksom, ja nu använder jag den här skuldattacken attacken, så att jag stannar honom, backar tillbaka, låter min uh, dwarf companion uh, låsa fast fienden med växter så att den tredje companion kan skjuta sin sån här magiattack och sen har min attack laddat upp igen så då kan jag få ner honom och få en specialattack mm. så kul faktiskt Um, sen vet jag att det har ju jämförts mycket med de här open world spelen och jag sa förra veckan tror jag någonting i stil med, ja det är stora ytor att springa runt i um, så inte en hel värld du kan gå helt sunnlöst från den ena kartan till den andra utan du måste uh, göra en uh, fast travel till exempel mm. och jag tycker det märks att även om de här kartorna är så stora uh, är, är, är ganska stora så är de liksom inte fylld med sånt open world-innehåll så att, åh, här är en grotta, vad finns det här inne? Eller, åh, här ligger en stuga och jag kan öppna den här dörren med en lockpick, vad finns det här inne? Det finns det skapas inte så många stora äventyr bara så där, från ingenstans som jag upplever att det kan göra i Elder Scrolls ibland, liksom att bara för att man öppnar den här dörren så fick man ett superintressant quest som man liksom det känns verkligen som att man har upptäckt det själv. Mm. Det här är ju väldigt mycket mer styrt. Att det är en gubbe som ropar på dig. Hej, jag har tappat min hammare. Kan du hämta den? Ja, så ligger den i en grotta. Och där säger den här personen förvisso. Då, Nej, det är min hammare. Den där jäveln ska du inte lyssna på. Och så får man göra ett val. Lite mm. sånt är det ju ändå. Men det finns en. så mycket. Den där ska du inte lyssna på. Ja. ja, men faktiskt så. De har varit ganska roliga konversationer ibland, tror jag. Uh, men jag tycker ändå det viktigaste, Jag har ändå fortfarande kul med det nu när jag faktiskt tror att jag inte har så mycket kvar mm. av main storing. Och uh, bara för att levla upp, uh, jag känner att jag behöver. Uh, jag har sett på det skill som jag också sa uh, är avancerat förra veckan. Det är inte det minsta avancerat. Uh. Uh, tyvärr. Även en sak till då som gör att det inte känns lika utvecklat som Varken Oblivion eller Skyrim, men det är inte ett lika avancerat uh, RPG heller, utan det är väldigt basic. Och jag kanske trodde först att, åh, jag kommer kunna spela min Fighter Ranger och bygga ut en cool karaktär. Nej, det är väldigt rakt fram. Det är mycket... 10% mer skada eh, med en critical hit. Sen är nästa. 20% mer skada med en critical hit. Um, melee eh, Melee-wapen gör mer skada. Alltså det är inte så att du kan bygga en cool karaktär för Is till exempel eller något sånt. Mm. Um, det tror jag också många kan uppleva som en besvikelse. Jag tycker att det är ganska kul ändå. Faktiskt. Mm. Men sen så får vi väl se då um, hur det blir senare i det här spelet um, när jag är klar, om jag kommer ha det minsta intresse alls av att spela lite side missions. Jag har också hört att det finns en sån här point of no return läge som gör att um, jag får, uh, kan inte gå tillbaka sen utan spelet kommer att ta slut på en annan plats mm. och där är det slut. Och vill man då göra alla side quests så får man göra det innan det uppdraget. Okej. Okay. Sen, sen är det bara att starta en ny karaktär. Eller så kan man ju spara där då. Mm. Om det är så. Det kan man ju såklart alltid göra. Men ja, jag tror att jag kommer att spela ett gängspel i år som vanligt, som också släpps i år. Om man skulle säga att om jag skulle spela 10 spel från 2025. Så kanske det här möjligtvis kan komma in på en plats 10 då. Jag tror inte att det är ett topp 5-spel ens en sin gång faktiskt. Även om jag har kul med det. Mm. Och eh, sen kan man ju alltid ställa sig frågan då. Om jag hade betalt 700 spänn för det här spelet. Som det kostar ungefär tror jag. Mm. Eh, hade jag varit mer besviken då? Ja. Kanske. Det har ju varit väldigt tacksam att det är ett Gamepass-spel. Det får jag ändå erkänna. Ja, det är nog mm. det som skulle kunna få mig att spela det. Jag blev inte jättesugen på den när jag tittade på lite gameplay. Det är jävligt fint att se på, men det känns också lite dött på insidan. Så jag menar. Mm. Ja, det har inte så mycket djup, helt enkelt. Och RPG är väl den typen av spel där jag faktiskt vill ha... Någon form av story. Mm. Huvudstoryn är alltid tråkigt, men ja, de som har lyssnat på den podden länge vet ju att så länge det finns starka karaktärer och NPCer och sånt så mm. gör ju det typ i ja, spelet. Mm, men här kan jag ändå säga att um, NPCerna i det här spelet liksom de som bara går omkring eller väldigt ofta bara sitter på en plats i det här spelet liksom inte rör sig så mycket mm. utan de finns på samma plats så fort det blir dag typ mm. man kan inte se dem att de kommer från det huset eller så, utan de är bara där helt plötsligt de behöver man ju ge man ju inte mycket för men jag tycker att de som är dina companions de har ganska bra konversationer och några av de bästa uppdragen det har varit de uppdragen som hör till karaktärer. För så är det att ju mer du pratar med en karaktär så ber de till slut hjälp om någonting. Mm. Och de uppdragen har nog varit bland de bästa. Om inte de bästa. De har mm. varit välskrivna faktiskt. Så det just dina companions, de tycker jag är välskrivna. Så. Och mm. det har, de har bråkat lite sinsemellan på troligt sätt. Nu kommer jag fan inte ihåg det var, men det var väl något skämt som handlade om att det skulle liggas som blev lite frissigt tycker jag och lite oväntat att de hade med ett sådant skämt så det, men det, det har varit lite humor där också faktiskt så det, mm. ja, det kan ändå jag ty, när du jag tänkte säga att du kanske kan vara klar med det på typ 20 timmar så det är inte ett sånt att om du vill testa det så kan du ta det igenom det ganska snabbt mm framförallt så tycker jag inte att det har varit det var svårt tills man fick några, karaktär, några förmågor upplåsta jag tyckte till exempel att runt er level 5 till 10 så dog jag faktiskt ganska mycket men sen när man kom upp till 10 och fick klicka i en attack till då var det som men nu lossnade och jag vet att om man kollar på questsen så kan det vara från en till tre dödskallar bredvid questen. Och är det då tre dödskallar. Då är du lite nödvändigtvis inte underlevlad. Men du kan ha lite för taskig gear. Och till slut då så gjorde jag så att jag sprang och köpte lite bättre gear. För jag såg fan vad pengar jag har. Och då fick jag ju ner de här från tre till kanske en dödskall. Och nu vet jag men nu har jag mycket bättre chans. Och där kan jag väl tycka att det var... Vapen hittade jag ganska mycket som jag tyckte var bra hittills. Lite de, nu heter det inte Epic, jag tror att det heter Excellent, det som är den bästa vapenklassen. Och det fick jag några ganska tidigt, men just eh, varken skuld, eh, handskar, skor eller eh, body armor fick jag inte i början. Och det kändes lite irriterande, de kunde gått slängt in någon bättre i någon sidequest eller något sånt. Men som sagt, när man till slut köpte på sig lite och tog sig till level 10 då har det bara swishat upp till level 16 sen. För jag tyckte att det var sekt liksom. Mm. Men nu har det gått jättejättesnabbt efter det. Det brukar väl vara så att det är, men det är en sån grej som man kan gilla med rollspel när, när det går lite sekt i början och varje vet, minsta lilla uppgradering eller framsteg gör jävligt mycket. Mm. Men du kan också om du vill eh, grinda och eh, liksom lägga ner lite tid och arbete ja. och så kan du bli sen mot slutet helt överjävlig. Jag gillar det att gå från att vara pissvag till att vara helt överlägsen. Ja, det som var lite tråkigt i det här ett tag då det var att man ser att ja, nu har jag plockat på mig alla side som finns här och jag har det här huvuduppdraget också och alla verkar vara för svåra för mig mm. och så tar man ett kliv in i en grotta och dör på ett slag och då bara så här, ja, men hur fan ska jag levla nu då och så försökte jag döda lite fiender ute i världen men sen så eh, kollar jag lite på någon sån här reddit och så nej, eh, satsa på gear istället då kan du, oh, okej okay, då får jag springa och köpa då. Så då köpte jag en helt ny sån mundering. Och då gick det mycket bättre. Mm. Det kan du ju också ha i åtanke att det var inte så mycket level där då. Utan det var, jag hade i armor helt enkelt. Ja, men så kan det också vara. Det, det är en svår balansgång ibland att mm. gå. Okej, okay, men för ibland kan jag tycka om du har en armor som du har sen level 2. Men sen är du på level 17. Ja, då är ju den för gammal. Men jag kan ju ibland lura mig själv att när jag ska equippa en ny armor så mm. ah, blir det ju minus på de där statsen Yes. Sådana grejer <laughs> kan få mig att skita i det. Mm. Absolut. Vilket såklart är helt jävla orimligt. Men <laughs> ibland luras ja. sig lite av de där röda siffrorna. Skiter i de här gröna av allting som blir bättre. Jo. Så kan det ju vara. Då är det väl gött med spelen som ändå kan kosta på en och visa DPS. Ja, såklart. Får se så om man, oj då, det verkar ju som att det blir av med alla bra grejer om jag kvippar det här vapnet. Och så kvippar man det och så ser man ju DPSen bara liksom ökar som fan. Mhm, exakt. Sånt är jag så alltså jävla usel på att kolla, men man får väl vara matematiker eller någonting för att fatta något. Ja. <laughs> Exakt. Jag har ju sett sådana Youtube-klipp på Dark Souls-spelen mm. när det är någon som förklarar eh, den, de matematiskt bästa eller starkaste vapnena i spelen. Mm. Jo, men om man tänker då och så är det jättekrångliga uträkningar som jag inte begriper någonting av och sen så demonstrerar man i spelet så man, fan, är det jävla skitvapnet? Är det så jävla bra? Är det så hög DPS? Bra, fan, vad coolt. Mm. Och ja. så provar man att spela med det vapnet Städer. <laughs> ja. Men då är det väl också att du ska ta dig igenom hela spelet så att du kan fullt uppgradera de vapnen också. Det är ju en process. Mm, på exakt. Typ 20 timmar eller nånting. <laughs> ja, det kan vara lite drygt faktiskt. Okej, okay, men det låter ändå som att det är ett bra äventyrsspel nästan. Ja, precis. Och sen tror jag, det här ska jag inte säga någonting om, men det känns som jag har liksom knäckt koden hur den här. Vilka val man kommer få i slutet. Mm. I den här, Det tror jag, jag tror, jag har på känn liksom vart det här är på väg också. Mm. Och den har väl varit helt okej. Okay. Storyn också. Liksom. Det är, ja, inte mycket att säga något om. Okej, okay, men om du skulle sätta betyg på det idag, vart, vart skulle det hamna någonstans? 1 till tio? Sex och halv kanske. Ja. Där då. Um, en stark sexa kanske kommer upp på en sjua ändå. Mm. Men då är det för att jag tänker att jag ändå har haft kul då. Mm. Uh, det är någonstans. Ja, men det låter väl rimligt. Det är, jag ganska, det är jag helt hundra på. Det kommer inte att hända någonting som gör det mycket sämre eller mycket bättre. Det det har jag svårt att tro nu, utan nu är det så här liksom. Nej. Ja. Ja, fan, det fick vi fundera på om jag ska köra om Cyberpunk snart. För jag avslutade ju min genomkörning av det när jag kom till The Point of No Return. Mm. För det skulle komma en massa DLCer och en massa skiter och tänkte ja, men då ska jag nog inte köra klart, utan då väntar tills de kommer. Ja. <laughs> nu har det ju gått, jag vet inte. Tår. <laughs> Nej, mer, mer, mer. Sen jag köpte min Series X i princip. Ja, okej. Okay. Ja, Vad jävlar, det är rätt gammalt nu det spelet. Ja. Just det. Mm. Eller ja. Fan, det var vi rätt hype för när det skulle komma, för trailern var så jävla cool. Mm. Nej, ja, men fan, jag körde ju rätt svinmycket. Det ska ni säga. Men jag har ju ja, jag tänkt att det får väl bli lite kortare spel här nu kanske igen då. Mm. Så tänkte köra klart Quake 4. Mm. Det är jag oh. osäker på om jag blev färdig med Men sen mm. körde jag ju det 2007 ja. Men det var ju så när det var nytt Jag körde det också och jag ser det är ju ganska kort Så mm. det, jag tänkte jag kan ju springa igenom det Kände jag Och panga lite, det har ändå varit ganska kul Sen tänkte jag ta och spela om eh, Josef Fares Spelar Brothers A Tale of Two Sons Tänkte mm. jag spela igenom också Uh, en gång till, det var länge sedan Och det vet jag, det är ju typ tre timmar lång Så det kan vara mysa med en sunda typ Hade jag nästan tänkt ja, det uh, uh, perfekt. Sen har jag ju Upptäckte ju att jag hade på Steam Så jag inte vet när jag Jag måste ha fått den någon gång I någon sån här jävla uh, Gratis-choosen um, om du har till och med glömt Vad det heter Fan vad bra det här blev <laughs> Jo, eh, Disco Elysium ja. som ska vara ett sånt kanonspel så jag tänkte faktiskt ge en chans också Undrar fan om inte jag har det också mm. Och så är det ju så här att jag sitter och tycker att det är dags att dra eh, Cyberpunk en gång nu också mm. eh, Så det kommer jag göra någon gång i år Det vet jag Oj oh, jävlar <laughs> ja, men Det är väl lite så jag känner också Någon gång i år får det nog nästan bli Jag har inte sett slutet på det och jag skulle nog vilja ha en annan origin på min karaktär också. Ja. Uh, sen ser jag att de slängde ut på Gameplay också uh, det tredje Watch Dogs-spelet som många säger är, blir väl lite som wow då. Ja men det är helt okej, okay. det är ganska kul men inte så djupt. Uh, så det kan hända att jag kanske blir lite sugen på det nu när det ändå det finns, finns här. Det liksom. tredje. Ja, uh, Watch Dogs Legion heter det. Det måste jag totalt missat. Jag trodde det bara kom två. För första var det ju en sån jävla besvikelse. För jag vet mm. jag såg ju gameplay trailen på det. Det var väl när E3-mässan och det fortfarande fanns. Och det mm. såg ju så jävla tufft ut. och Sen spelade det på Xbox 360 och kände att det här var inte alls det spelet jag såg. Nej. Eh, och sen tror jag alla de spelarna, jag till exempel... Uh, vår gemensamma polare Henrik Persson har ju också uh, spelat de här spel Och han konstaterar väl... Han bara, Fan, det är kul. Det är ingenting som han inte har spelat förr. Men jag har ändå haft trevligt med de här. Ja, jag de har där, missat att det fanns ett tredje spel. Jag har kört första en bit. Och jag hade kul med det. Men efter ett tag så kom något annat i vägen, det var inte så det var inget spel jag fastnade vid så, är det vad jag menar man spelar det men <laughs> förlåt jag, jag tappar tråden helt nu det, um, det hände nämligen någonting så jag inte kan förklara hur det kan hända i en livepod men eller livepod men du och jag under inspelning så... så att säga <laughs> tack <laughs> Uh, jo uh, din röst börjar svaja väldigt och sen när den kom tillbaka så var det som att någon spolar dig spola din röst 1,5 gånger hastigheten mm, jag vet vad du menar det var, ja. jag misstänker att min internetlina är eh, inte som den borde jag vet inte vad det kan bero på mm. för jag tänker ändå 250-250 lina bör ju klara av Zoom på en jävla MacBook från jo, ju... 2019. Absolut. Så jag har ingen aning om varför det är så. Och vi har ju inte haft några problem tidigare. För jag upplever att din röst också pausar lite då. Och det här är ju verkligen ingenting vi egentligen borde ta i podden. Men <laughs> folk kanske har tänkt på det och då får jag väl förklara vad fan det är som händer. För ibland så räcker det med att jag loggar in på något, inte vet jag, något sociala mediekonto på min telefon och så börjar streamingen på tvn glappa. Mm. Det, det har aldrig blivit så förut. Nej. Jag, jag kan inte tänka mig att eh, applikationen har blivit så jävla mycket krävande när det gäller internet. Eh, nej, precis. Det sen, de senaste typ tre månaderna. Mm. Men jag, jag får väl skaffa en ny router så att den... Jag tror att det kan vara det, kanske. Sen kan ha lite fler enheter. Mm. Så ja, jag, jag tror att det är min lina som är ganska kass. Ja, runt samma. Eh, vill du prata om något mer? Tänkte jag på. Eh, ja, jag har faktiskt börjat spela Fallout 2. Det var ändå ett litet tag sedan nu. Och jag hittade ju återigen en mod som skulle återställa en massa borttaget innehåll som inte kom med i det färdiga spelet. Mm -hmm. Men som ändå finns med någonstans. För det kan ju vara så med spel att eh, se köper spel på en kassett eller en CD-skiva. Spelet är klart. Men skulle du gå in och granska vad innehållet är så kan det finnas ganska många grejer som inte är inprogrammerade i själva spelet mm. koden för olika saker ja. finns och allting, grafiken allting sånt finns det är bara, in, det är bara inte implementerat i själva spelet eh, och den här modden har väl gjort som en Fallout 2 och det tyckte jag ändå var ja. ganska intressant för att säga, okej okay, men vad är det för grejer som de har tagit bort då som som man har missat och nu när jag har kört det, mm -hmm. det är no några nya ställen. Eh, och sen är det några quests som jag inte känner igen sen tidigare. Yes. Men Fallout 2, ett sådant spel som jag spelar eh, då och då ändå. Och har gjort det i jävlar, hur länge sedan var eh, det? var år 1998. 30, fan blir det? <laughs> 30 år sedan snart. Ja, det, det är alltså spel, det, ja, ett spel jag har spelat i nästan 30 år mm. eh, borde vara bättre på det men det är jag inte eh, ganska kast på att utveckla min karaktär <laughs> så jag får hålla på och spara och ladda hela tiden bara hoppas på tur väldigt ofta faktiskt mm. men jag tycker man ändå hitta nya grejer i spelet som jag inte har gjort tidigare, även om jag inte har någon mod installerat yes. eh, så det, det är svårt för mig att avgöra att aha, men Fan var coolt att det här kom med i modden. Mm. Eh, och vad, vad synd att de inte har med det här i originalet. Jag, är, ja. jag har lite svårt att komma på vad exakt det är som modden har plockat fram igen då från det som har tagits bort och, eller om det är saker som jag bara missat alla andra gånger jag körte. kört det. Eh, Men det som ändå slår mig är ju att det som jag ändå vet är modden. Det är väl någon ny eh, stad tror jag. Och så någon ny karaktär och lite sådana grejer och jag tycker ändå att de questsen man får, de karaktärerna och deras dialog ändå är håller ju samma kvalitet som resten av spelet. Mm, Okej. Okay. Men jag tror att syftet med modden är ju inte att, ja men som med Resident Evil 1,5 att de försöker att göra det till ett typ spel. Alltså att det är fans som programmerar klart. Ja. Utan här har de bara implementerat det som Black Isle, som de heter då, faktiskt hade gjort men bara valde att inte ha med i spelet. Yes. Och det slog mig också, när vi ändå pratade om det med NPCer och eh, mm. dialoger och sådana grejer. Alltså Fallout 2 är ju kanske det spelet som är bäst på att vara jävligt innehållsrikt och roligt samtidigt. Mm. Har du börjat balla ur nu med linan igen för dig? Ja, men jag hör typ vad du säger. <laughs> ja, men det här är helt otroligt. Jag får åka att och köpa en ny raut. Fallout 2 är det som gör uppdragen bäst. Var det så du så? Nej, att karaktärerna i Fallout 2 ja. gör det. Ja. Att det, det är ju extremt roliga dialoger emellanåt. Mm. Och valen <laughs> som du får när du ska svara på en karaktär är också hysteriskt rolig att läsa. För det känns ju verkligen som ibland om du har en konversation med någon. Någon säger någonting dumt och du vet att jag skulle kunna dräpa den här personen med en riktigt jävla elak kommentar, men jag gör inte det. Nej. De alternativen finns ju alltid med i och 2 och jag tycker mig inte känna något. Känna till något annat spel som kommer på den nivån av att vara så förbannat mm. jävla roligt. Nej. Det, det, var, det var väl någon quest man skulle hjälpa någon gubbe jag vet någon bondgubbe med någonting och ja. eh, eftersom det här var 90-tal så sköt man i vad som var korser eller inte i spelvärlden så då kan man eh, ragga på hans dotter och så kan man spendera natten tillsammans och så vidare mm. kul grej, det blir fnissigt man känner, jag känner mig som en tolvåring bara haha, de gör det fula och så vidare men så kommer han på en dag <laughs> efter i spelet och då tycker jag att det är kul ändå att man kan säga nej, nej, jag är doktor och vi håller på att göra en undersökning så att bara kolla så din dotter är frisk. Ja. Jaha, men varför är ni nakna då? Jo, men du vet det måste vara en steril miljö och kläder kan innehålla bakterier och lite sån där grejer så då kan vi inte ta på oss. Mm. Ja, okej, okay, men vad bra. Ja, det är nog bäst att du tar på dig kläder så ingen missförstår situationen. Och sen säger man ja, absolut, nu ska jag gå, hej då. Och sen så kommer en ny... Nej, nej, nej, vänta lite. När du ändå är doktor, jag har <skratt> och då ser han att han har bad case of hemorrhoids eller att han, och han har ont i arslet Man han undrar om han kan ta en titt. Ja, no, fy fan. Alltså det är en massa sådana helt jävla dumma grejer men de, den nivån på humor ser jag inte riktigt i spel nu. Nej. No, en del kanske, men fan Fallout i alla fall ettan och tvåan det är så jävla svårslaget. Mm. Det hörs nästan, får jag säga. Det är sådana liksom, absurda saker som händer. Ja. Uh, höjer, höjer ju faktiskt mycket också. befästa tycker jag, dödade lite den stämningen i, med trian Sen är New ja. Vegas nära för att det är de de som har utvecklat tvåan och har väl varit med och gjort New Vegas. Det är mm. Och det, det är ju då är också... Obsidian Entertainment som du faktiskt har gjort då är uh, uh, wowd också på jag nämnde det här tidigare att jag tycker att dina uh, companions är ganska roliga och det har varit lite sådana där kanske inte rakt, rakt ut så hemoroider men att det har varit antyds till lite andra saker som man liksom har fnissat, ungefär så som du gjorde mm. <laughs> fnissar till lite för sig själv så när man förstår vad den här bruden menar Mer, mer sånt i spel. Mm. Ja, visst. Mm. Och inte vara rädd för åh oh, nej, nu blir det för grotspråk. Eller nej, någon kanske tar illa upp. <laughs> Skit i det, då får de väl... Ja, fan, får då göra får det. de väl göra det då. Ja, men lite så. Jag tar illa upp när spel är dåliga. Och då spelar mm. de inte. Så, så kan jag släppa det. Jag behöver inte gråta ut om det. Nej. <laughs> Eller om man kan vara... Inte vill jag ha en kvinna med penis? Nej, det stör mig inte heller. <går> Nej. Skulle det <går> störa, störa mig så kan jag väl spela spel där kvinnor inte har penis och bara glömma det. <går> ja, ja. <går> Kvinnor inte har penis. <går> ja, en del ju klippa, <går> ja, klippa ur det i sitt sammanhang nu i den här podden. <går> ja, precis som att jag var att jag Sån där intolerant personer Men folk får väl vad de vill. Penis eller inte. Men jag, jag tycker att det är oavsett vilken sida av det aspekter att det står att folk ska lägga sig jävla mycket energi på att bli så förbannade på allting hela tiden. Ja, exakt. Och det gör ju spelindustrin kan jag tycka lite tråkigare. Mm, absolut. Det är en hypotes då. Det kanske inte är just därför. De kanske bara inte är riktigt lika roliga längre som de var på 90-talet. Nej, antagligen inte. Det är mycket mer styrt idag, naturligtvis. Mm. När det är stora studios med en miljon chefer och tre programmerare och utvecklare mm. och så gnäller de på oh, det kostar så mycket att tillverka spel och så har du någon jävla snubbe som sitter i ett spel själv som är bättre än alla andra spel. Ja, <laughs> precis. Då kan man ju börja undra mm? tusen spänn för ett spel, är det värt det? Ja. Om, om vi tänker oss att det har varit på samma pris sedan 90-talet. Ja, ja visst. <laughs> så är det klart att 1000 spänn idag är ju inte lika mycket som 800 var på 90-talet. Ja, nej, så var ju dyrare förr. Mm. Men å andra sidan, vad går de pengarna till om spelen inte håller måttet som de borde göra när det är typ 500 personer som är involverade i ett spel? <laughs> jo. Ja. Jag, jag, låter, jag låter den frågan Få sväva ut i Våran poddeter Ja Precis Har du något mer? Vi kan bara kolla på eh, Jo eh, Jag tror fan inte att jag pratade om det här var i podden att jag var och kollade på Den senaste Marvel-rullen Captain America Nej Nej Jo, för det var ju då inte nu i veckan utan förra veckan. Så jag hade ju tänkt att prata om det förra veckan, men så föll det bort. Mm. Den har ju verkligen fått jättesvaga betyg på sina håll. Jag tyckte att det var kanske bättre på ett tag nu. Mm. Jag tyckte den var underhållande på precis ett sätt som sådana här för filmer ska vara. Sen kan jag ju verkligen, verkligen förstå att den med tanke på det politiska klimatet i världen och kanske framförallt i USA nu med Donald Trump, att den inte tas emot så väl där av alla. Det kan jag faktiskt förstå. För den, vi har ju Harrison Ford i rollen som USAs president och han har ju sina problem i den här filmen. Så skulle man väl kunna uttrycka det. Mm. Men som sagt, jag det var bra action Kort och gott Sen är det väl så att Det som de gjorde så bra Förr i tiden Det var ju att de hela tiden Byggde upp för ett snyggt Avslut Det har de väl inte lyckats med Den här gången lika bra alltså Nu är ju två Avengers-filmer Inte så långt bort och jag är inte ens helt säker på vilka som kommer att vara med av alla de här superhjältarna hit och dit. Och det är ju för ju anses vara ett misslyckande. Det kanske skulle ha varit så att de kanske skulle bara varit tydliga med från början att ja, det kanske kommer att vända igen, men vi kommer inte att bygga upp i faser på samma sätt. Men de har ändå kallat det fas 5 eller fas 6 eller vilken siffra det nu är. Så jag tror ändå att det har ändå fått alla att tro att ja nu kommer de att bygga upp ja, alla nya som kommer att vara. Kommer de att få med X-Men? Kommer de att få med den här? Men det har liksom bara blivit en salig röra. Och i den här filmen så får jag ändå säga att nu har jag ändå sett alla serier och alla filmer. Men jag tänker att hade jag inte sett den här Uh, Falcon and the Winter Soldier den serien som kom för något ganska många år sedan nu då hade jag ju haft svårt att förstå vissa saker som händer i den här filmen som fan om jag kommer typ fyra år senare <laughs> och det är klart det är ju inte bra, så är det ju Jag tycker att det är kul att de ändå kopplar samman alla Marvel-filmer och sånt med varandra och sen knyter ihop mm. upp säcken med någon Avengers-film Jo, men sen, de, har ju, de har ju byggt det för dåligt. Ja, men det är också det, det som är synd är att inte en filmjävel kan ju stå för sig själv till slut. Nej. Allting är ju bara liksom två timmars transportsträcka. Mm. Och det kan man väl ändå säga: då, att den här filmen jag vet att de har kallat det lite så här att det ska vara som en politisk thriller. Ja, okej, okay. om man är snäll kan man säga att det kanske är en politisk thriller för trettonåringar. <laughs> så, och det är inget fel med det det är klart att huvudmålgruppen är ungdomar för de här filmerna, precis på samma sätt som Star Wars är det mm. så, det är inget konstigt med det men jag tror att många inte inser det utan, åh en politisk thriller, fan var spännande och så, det här var ju bara löjligt jag bara, ja och hur politiska brukar Marvel-filmer vara mer än att försörja världen, dåligt rädda världen, mm -hmm. bra jaha men som ändå då säger, um, det blev, när jag tänker så här, jag som ändå har ganska bra koll tycker jag. Blir så här, viskar till Johan som är med. Vad fan är det där för jävla sten i havet? Har den varit med? Ja, den var med i Eternals. Jag bara, ja, det var ju sju år sedan. Det kommer vara <laughs> fan inte jag ihåg. Liksom så här att jag just det det var då jag. Att det har tagit för lång tid. liksom Ja, det kommer ju alldeles för många Marvel-filmer också. Ja, alltså framförallt, alltså jag, jag kan väl köpa att det kan komma två om året som du har gjort nu ett tag. Det är, har det varit en så här tidigt på året och sen en runt sommaren. Uh, men det som har ställt till det mycket, det tror jag är, är de här serierna också. Mm. Som liksom inte bara som tidigare har fått vara serier som är lite i skymundan utan uh, jag kan väl köpa så här att Uh, ja, Luke Cage som det fanns en serie han hade sin egen story liksom mm. i samma värld men nu med Falcon and Winter Soldier till exempel, den handlar ju om nu han som har blivit Captain America i den här filmen och det är klart har man inte sett den här serien och det blir ett dramatiskt scen när en person från den serien helt från ingenstans plötsligt dyker upp i filmen mm. och då har en djup konversation med referenser till vad som hände i en serie som kom för fyra år sedan. Alltså den blir ju helt obegriplig, den konversationen. Om man inte har sett, tycker jag. Det är ju synd om man har en favoritkaraktär i Marvel-universumet och så kanske man inte bryr sig så jävla mycket om de andra. Så kan du ju likförbannat inte se en film utan att du måste ha sett tre, fyra andra jävla filmer för att, för att begripa någonting. Nej, exakt. Mm. Det var ju det som mm. gjorde att jag knappt ville se Avengers från början. För bara, nej, men det är ju för mycket att sätta sig in i. Mm. Och så jävla bra är det ju inte. Nej. Uh, det är bra, alltså men det är ju inte Star Wars episode 4, 5 och 6 bra. Nej, men det är ju ingenting. Nej. Andra sidan. <laughs> Sen får man ju ändå säga, återigen um, jag kan ju ta upp och kolla på det här ibland och nu får Fallen folk skylla sig själva alltså, men i Endgame när slutscenen där mm. när innan precis innan det stora slaget börjar, det var ju en oerhört mäktig bio-upplevelse. Ja, Man sa att nu ja, ja. kulminerar det här efter 10-12 år. Det är det här de har byggt upp för och de fick ihop det. Mm. Och med soundtracket och allting är asnyggt och mycket referenser helt och dit och så bara, jag får nästan lite sån här, vad heter det, stå gåshus att jag inte säger nu. Ja. Står päls. <laughs> de nära en freudian slip så att säga. Ja. Mm. Men tror de de försöker bygga upp det någon sånt nu igen då? Men det är ju Nej men inte alltså de de de har ju inte så mycket många filmer kvar på sig Så nu får vi ändå Nu tror jag att det kommer bli så här Det kommer väl att ske någonting Det är två Avengers-filmer som jag inte ens kommer ihåg Vad det är de heter nu Doomsday och Ja, skitsamma uh, Där kommer de väl på något sätt Få med så många de bara kan igen mm. uh, Kanske inte i den första filmen Men att det då blir ja, till den andra Någon form av part två på något sätt så kommer väl alla klassiska tillbaka igen också, gissa jag. Toro och hela det där köret. De mm. som är kvar. Uh, jag sitter ju och hoppas lite på, eftersom de har hållit på med lite olika universum fram och tillbaka hit och dit. Jag sitter och hoppas, kan det inte ändå bli så att uh, man får Tom Cruise som Iron Man i någon situation? <laughs> han hade sett när han tar av sig Hjälmen Då hade Tom Cruise haft sitt där Belåtna jävla uppsynen mm. Det hade passat så jävla <laughs> mm. Som Michael Keaton Batman i The Flash Ja <laughs> Exakt Som jag ändå tyckte var en ganska rolig film Tills ja man förstod varför Skådelsen var cancelad Då fick man lite dålig eftersmak men, skitsamma, jag hade kul med filmen Ja, eh, absolut det hade Och jag också. Michael Keaton som Batman det... Ja, jag, jag gillar det mm. Det är klart att man gör det Förresten när vi skulle gå på den här filmen eh, Så sitter vi lite och Vi har köpt lite popcorn och sånt Och så ska vi snart gå in i salongen och sätta oss Då säger Björn som är med Det är en ny gladiator på G och då, då, då säger vi, aha, det blir den trea. Och då tittar jag, nej, tvåan. Den kommer snart. Fan, den kom ju för... Man bara, han missat det totalt. <laughs> en person som ändå är filmintresserad. <laughs> det säger väl allt om den filmen, den, tänker jag. Den, den har väl funnits länge nu? Ja, allvar kanske. <laughs> den har ju dykt upp på streamingtjänsterna ändå för ett tag sedan. Jag tänker att det är så... Att det kändes som att han skulle han skulle breaka det lite för oss. Att det skulle bli en två Som att det har jag hört. Har ni det? Det tror inte jag. Fattar ni eller? Den kommer. Ja, jag har hört att den ska vara bra dessutom. Mm -hmm. Sade du det som heter björn citat nu? Eller har du hört det på riktigt? jag har hört det på riktigt. Ja, eh... Den har sina stunder, men den är ju i vissa avseenden. Alltså, man garvar när man inte ska garva, tror jag. För okay. det blir väldigt, väldigt märkligt med en del saker. Sen tyckte jag tyckte inte att första var direkt något mästerverk, men jag, jag tyckte det var kul när jag var <clears throat> 13-14 år eller vad, när jag såg den. Ja, men alltså den tycker jag ju Nu är det väldigt, väldigt länge sedan jag såg den Men jag tyckte ju att den var episk som fan Och framförallt så kändes den ju Typ rakt igenom Helt trovärdig att Så här gick det till på Kolosseum mm. Sen har den ju säkert några sån där Hollywoodifierade Historiska grejer också Vad Men Men de var ju väldigt, väldigt bra På att dölja det i alla fall och får det att kännas trovärdigt. Det är det som jag tycker tvåa misslyckas med. Att det ska bli sådär storslaget. Så att man säger, Men så här gick det väl ändå inte till. På typ kolosseum. Det här kan ju inte ha skett i verkligheten. Och så ut och googla lite och bara så Nej, det där har ingen människa någon gång i världshistorien gjort. Som den personen gör. Lite som i den gamla filmen En riddares historia när, de, när publiken mm. står och sjunger Queen och andra såna <laughs> moderna låtar som om det vore på en fotbollssport <laughs> Ja, men det tycker jag ju att den är ju oerhört charmig i den rullen. Ja. Alltså den bjuder ju på det på ett helt annat sätt än vad den här filmen gör. Så i den känns det som att ja, nu ska publiken garva. Det här är... Man driver lite med det. Mm. Medan alltså, i den här filmen blir... Ja, men vad fan? <laughs> Det blir pajigt liksom. Det blir lite, nästan lite nakna pistolen. Det låter ju som att det kan bli en kul film alltså. Ja, fast... Baseballmatchen i första filmen. <laughs> ja... Det är så jävla kul att den börjar med att alla sitter och klappar den där We will rock you. När de ska på turnéspel. <laughs> ja, det, det är väl en takt som kanske folk även då kunde lära sig ganska lätt på andra sidan. Ja. <laughs> Men det, det, det är ju för fan en sån film jag inte har tänkt på sedan jag såg den senast typ Nej, ja, fan kan det ha varit 2003, 2004. Mm. Ja, något sånt. 01 kom den. Det är fan länge sedan alltså. Ja, ja, då var den ju en gammal film som man kunde se på vhs hem. Mm -hmm. så att säga. Ja, ja På en riktigt fet 32-tums-TV. Om man hade mm -hmm. en stor TV. Ja. Annars var det ju precis lagom i 28-tum. Ja, exakt. Fan, så är det, det ändå kände så stort. Och att man kunde sitta från det avståndet som vi sitter från vår tv nu. Det känns ju att ja. ah, men det här är precis lagom att kolla på en 65-tum. <laughs> ja. Vad kan det vara? Två meter? Mm. Två och en halv? Aha. Ja, det är precis lagom. Men mm. bara tanken på att man har suttit med samma avstånd och kollat på en 28 -tums skärm och känt att, ja <laughs> men... Eller en, varför inte en 32-tum? Fan, vad stor bild det är. Ja. <laughs> ja det, men det är ju helt sjukt. Men jag, jag vet inte, de var ju på något vis... att alltså, Jag sitter och tittar på den skärmen jag har här nu som är mm. en 28. Då minns jag ju den temen vi hade så mycket, mycket större. Men det var ju en sån jävla pjäs... Alltså, den var ju mycket större åt alla jävla håll och kanter, om man säger så. Ja, ja, för själva den själva glasdelen som man tittade på, den är ju, det är ju den som är 28-tum. Resten mm. av tvn var, är ju rätt rejäl, om man säger så. Ja, det var högtalare bredvid och under på vårt show, och så var mm. den ju 2,5 meter djup, <laughs> det kändes det som. <laughs> ja, men typ, de är stora alltså. Mm. Jag hade ju 32-tum tv länge. Ah, jag tyckte att det var lite lyxigt. Det hade jag också. Tills jag skaffade min första platt tv som var 50 tum. Mm. Och hur det kändes som att hela världen var wow. Ja. Sen upptäckte jag typ 5-6 döda pixlar och fick glömma tillbaka den. Men mm. det var kul under den tiden i alla fall. Ja. Ja <laughs> oh, fan. Yes, har du något mer? Uh, jag har säkert någonting mer. Jo, det har jag. Jag har faktiskt uh, tagit uh, tag i uh, Elden Ring DLC. -t. Ja, nice. Men jag kör det inte superseriöst. <laughs> Okej. Okay. Nej, men för jag tycker att det är mycket... Det är kanske bara är jag. Det är, jag upplevde ändå inte som Elden Ring när det kom som ett särskilt förvirrande spel att ja ah, fan, här åkte jag på stryk ja, men då får jag dra någon annanstans <laughs> ja <laughs> så, okej okay, här åkte jag också på stryk, ja, men då kollar vi här, här såg det ut att det var något kul och så hittar man lite katakomber och, ja men det är trevligt om man upptäcker någonting nytt hela tiden men mm. DLC det är ju, ja, DLC är det ju en ganska mycket mindre värld ja men ändå jävligt stor för att vara ett DLC. Ja okej. Okay. Det är som att du har fått kanske en tredjedels spel i sitt. Mm -hmm. Men jag känner inte alls samma upptäckarlusta. Men det är väl också för är något ställe för svårt i originalspelet ah, okej okay. fuck här åkte jag på storstryk. Ah, mm. Men då kollar vi här borta här har jag inte varit. Jo men det här kändes ju lagom. Det här är nog bättre att jag är nu. Och yeah. så levlar du din karaktär, du får lite runes du ökar liv, det är väl det man ökar mest i början tills man är på level 20-25 i alla fall. Mm. Innan man börjar bestämma sig för vilka andra stads man ska börja bygga. Yes. Men i dlc där är det ju jag skulle ju inte rekommendera att man är en level under 170 för det första när du går in i dlc Okej. Okay. Mm. Och där levelar du på ett annat sätt och det är att du hittar du hittar items som du har att uppgradera med för i början dels är det jävel stryk man åker på <laughs> okay. men så levelar du med de här earth tree shards eller något sånt där heter de mm. eh, och i början så räcker man att du har en så det är liksom du uppgraderar vapnerna ja, men det räcker med okay. en sen efter ett tag, nej men nu måste du ha två för att ha en, och då levelar du på det istället Mm. det gör ju att, ah fan, här åkte på stryka men då kollar man någon annanstans det känns inte lika värt för likt förbannat så måste jag leta efter de här jävla itemsen som <laughs> ja, ja, visst. <laughs> ja det är klart måste <laughs> det tycker jag nog fan inte är kul nej, okej okay. varför måste jag levla visst man vill ju ha känslan av progression att den du ger någonting när du kommer till ett DLC ja, men här kan bli ännu starkare Nej, ja. nej, jag känner lite att men nu har jag gjort min bild och en jävligt stark karaktär. Kan inte jag bara få använda den? Nej, nej, nej. jag måste springa runt och leta efter en massa skit så att jag kan uppgradera den ännu mer. För mm. så kommer bossarna att slakta mig. Jag ja. gör jättemycket skada med min karaktär men jag tar också en jävla massa skada. Så fienderna är ju starka som fan i dels et Åh för fan. Och, ja, nej, jag... Bossarna mm. är ju, jag vet inte, det är nästan så finns Havels shield i, i det här så jag bara kan törtla mig igenom det för att rulla bort all min stammen och sen kanske få in ett slag. Lite så känns det nu. Ja okej. Okay. Jag kanske måste get good, jag vet inte. Ja så kan det ju vara. Men jag får, inte, <laughs> men jag får inte alls samma känsla av delset som huvudspelet. Nej, okay. Så jag, jag gör lite i taget Och sen så känner jag, nej men nu börjar bli uttråkad Då stänger jag av eller spelar något annat oh. Men nu har jag ändå okay. gjort Lite framsteg Så nu börjar det kännas lite roligare Men mm. Men att ett DLC Jag förstår ju att Dark Souls-spelen eller Demon Souls Eller vad det nu spelar, det tar ett tag att komma in i dem mm. Men när man väl Kommer in i det så är man ju fast Yes Elden Rings DLC är ytterligare en försöka komma in-fas mm -hmm. i ett spel man tycker okay. tycka sig redan kommit in i. Ja, jag fattar. Så, ja, jag är hemskt ledsen, men jag tycker nog fan inte att det är så jättekul. Mm. Synd. Ja, det är lite synd faktiskt. Men jag får väl komma lite längre så kanske jag ångrar mig men hittills efter jag har dödat tre, fyra bossar. Mm. Så känner jag mest att Ja, kan jag inte få något bra Item eller vapen i alla fall ja. För jag kör fortfarande på Vapen som jag får i huvudspelet Jag hade ju ändå hoppats på att ja, men... Man skulle kunna bygga lite nytt med Lite spaciga vapen Jo för så var det ändå i Dark Souls-spelen att ja, men Nu kommer DLC-vapnerna Och de är fan-fucking-tastic ja. ja precis det har jag förstått Och i Elden Ring då Men vad fan Nej okej okay. Och då måste jag väl respecka min karaktär för det känns ju inte som att jag hittar någonting som gör någonting speciellt med min intelligence-bild i alla fall. Ja. Men jag kanske behöver utforska det där mer för det har jag faktiskt inte gjort någonting. Ja, okej. Okay. På grund av att jag har inte haft så jätteroligt med det hittills. Mm, okej. Okay. Yes. Jag kör det en gång, sen kommer jag nog aldrig köra det igen. Det är som Nej. är de andra spelarnas delse. Och jag har, har väl känt så, utan att egentligen ens ha tittat på spelet, eller delset, så kände jag ändå så här: fan, jag orkar inte sätta mig in i det här igen. Och det låter ju som att det kanske var ett ganska bra val då om jag inte har suget alls. Nej, för du måste sätta dig in i det igen. Ja, mm. du har spelat huvudspelet. Nej, nej, nej. Nu är det nya regler. Mm. Nu har vi inte bara gjort det jävligt utmanande nu har vi också gjort det svårt för sakens skull på ett helt annat sätt. Ja. ja. Jaha, du trodde att eh, fienden skulle slå <laughs> när han började svinga svärdet. Nej nej, nej, nej, nej. Nej, nej. Han slår fem sekunder efter att han har svingat svärdet så att ditt muskelminne som får dig att rulla med karaktären <laughs> lurar dig så att du dör. Mm. Fantastiskt. Mm. Ja. Nej, jag hoppar på uh, annat här, Det har varit mycket bättre. Ja, för fan, gör det. Likes of pee. Ja, kanske skulle prova det en gång till, faktiskt. Gör det, jag funderar faktiskt Men på det, det, på det var ju åt, återigen så här det var inte bra att ta det precis efter wokong tror jag. Det satt lite wokong kvar i muskelminnet, typ. Mm. Och att det liksom blev så här jag orkar inte när jag sprang ut så här. Ah, vart ska jag? Och så kommer jag ihåg att jag sprang runt och slog igen lite fiender kom rätt långt bort och sen sprang in på ett ställe och dog direkt och bara såhär, ah, jag ska springa tillbaka igen jag orkar inte <laughs> kan inte finnas någon sån jävla version av hur det nu är med lägereld i de spelen också uh, jag bara känner nej jag tar inte mig igenom det här nu helt enkelt <laughs> Nej, man ska inte spela like of riktigt Som man kör Wukong Det fick jag också lära mig ganska men Det fattar jag väl också Man skulle blocka, typ Men ändå så kände jag Nej, nej Nu tar jag något annat Rimligt Va? Jag kom på att jag inte skulle säga så högt Kanske Nej, kanske inte Nej Nej, men det är väl kanske det största som jag har gjort. Mm. Fallout och två och lite Elden Ring när jag känner att jag har tålamodet. Ja. <laughs> men det är jag nog faktiskt klar. Ja, och det är ju också. Då återstår det bara fyra saker nu då. Mm. Och det är att jag i alla fall vill tacka för att alla har lyssnat och att ni gärna får höra av er. Och jag vill tacka alla tre gånger. Mm. Och nu kommer det faktiskt en femte grej. Vi säger så. Här.